és csavarintott egyet rajta, kirántva az őrkezéből. Ugyanazzal a mozdulattal a láncsa mint egy bottal fejbe kollintotta az öreget, aki hanyat vágódott a földön. Mire felocsudott, saját fegyverének hegye már a torkát birizgálta. Te pedig ne tásd a szádat! szólt rá László a fiatalabb bőrre, aki eddig néma tisztelettel figyelte idős társát, hogy harci fogásait minél hamarabb eltanulja és most ietten és csalódottan bámult, nem tudva, mit tegyen. Ne bámulj, hanem fuss kenézúrhoz, és jelensd, hogy megjött a gazda! Mielőtt azonban a rémültőr engedelmeskedhetett volna az utasításnak, hangos gyerekkacaj hallatszott, és egy fa mögül gergely szaladt elő. Láttára apja messzire hajtotta a lándzsát, és lehajolva felemelte magához a nyerekbe. Hű, de nehéz vagy! Majdnem elejtettelek!